114, 115, 116, 117 perc. Néha azt gondolom, hogy a történelem és társadalmi jelenségek, amelynek akár szűken értelmezett része lehet a politika, ciklikusan ismétli önmagát. Néha azt gondolom, hogy nem csak, hogy ciklikusan ismétli magát, hanem valahogy, minthogyha dánjének ebbe olyan hullámok, más társadalomtudósok, ezt nem sokkal jobban meg tudnák fogalmazni, mint hogy most én mondom, hogy szimultán is történnek események. És egészen addig visszatartottam magam attól, hogy megkeresem a Reiner kívánok János Köszönöm. Jó napot kívánok! Az 56-os intézet sorsával kapcsolatban, amíg aztán nem láttam azt, hogy azért ezt elmondom, hogy ha tudják a hallgatók, hogy most fogják bemutatni június 6-án csütörtökön délután négytől kérdések és válaszok a rendszerváltásról. És képzelje el, hogy nem, arra, nem, nem az eseménynek örültem, hanem belém sajgott az a felismerés, hogy az, ami kérdések és válaszok a rendszerváltásról, talán ott elhangozhat, talán a könyvem majd benne lehet ugyanaz Pepitában ebben a pillanatban 2019 júniusában, májusában történik velünk egyfolytában, beleszédülök néha ebbe. Azt hiszem, az 56-os intézettel történik, ami történik. ugye kivenném a nevet, hogy 56-os intézet, ha kivenném az önnevét, hogy Rainer M. János, akkor örök történelmi taposzokat látnék magam körül. Hát ez valóban néha eszébe jut az embernek, hogy újra ugyanabba a folyóba lépett. Annyit hozzátennék, hogy a, a szóban fogok könyvet, a kérések és válszok a rendszerváltásról címűt kiváló kollégáim írták és állították össze a politikatörténeti intézetben. Uh -huh. Ripp Zoltán Antal Attila, címében. Botos János így van, ők, ők pedig a rendszerváltással kapcsolatos kerekasztalon vesznek részt. Tehát én ott, mint vendég de hát a politika történeti intézet sorsa is éppen elég nehéz az utóbbi, csak nem egy évtizedben, de hát arról természetesen őnek kellene beszélni, én arról tudok, hogy, hogy velünk mi történik. Ez pedig egy olyan feladat volt, amit elvállaltam bő egy hónappal ezelőtt, amikor hát semmit se tudtam arról, hogy van könyvegutatót megelőző héten mi történik velünk. Tényleg semmit sem tudott? Tényleg semmit sem tudtam. És azt gondolom, hogy főkeim a Nemzeti Könyvtárban, az Országos Széchenyi Könyvtárban, de attól tartok, hogy az úgynevezett befogadót, tehát ahová beolvasztanak minket a Verítás Történetkutató Intézetben, sem nagyon tudtak erről. Hát megjött egy kormányrendelet, ez pénteken, múlt péntek reggel, és uh, én egy telefonból tudtam meg, amit egy kollégám, aki olvasta az egyik uh, hírportál, 44. 444.hu erről szó, írását, uh, ő, ő vette ezt észre, pontosabban előtte az újságíró vette észre ezt a magyar közlönt. Ma az a magyar közlönt, bizony. Igen, hát az, igen. igen. Előtte volt csütörtökön a kormányülés, mert akkor szokott lenni, és gyorsan kinyomtatták. Azóta kaptak-e önök hivatalos leíratot most mondjuk így, ha igen, mi van benne, mi, mi szerepel benne? A, a, mi, akik itt dolgozunk, ez érint, hivatalos leíratot, egy darabot sem. Ezt most nem mondja komolyan. De. de nem, nem. Nem, ide nem jár a magyar közmű, <gül> Ugye ez egy osztály, szó, uh -huh. járna egyébként, és Szerintem senkinek sincs semmiféle más hivatalos leírata ezen kívül. De, de érzi ennek a érzi finom pikantériáját? Azért mondtam ezt a leíratot, vagy levonatot, vagy levonat, vagy nem, nem, vagy finom, vonat, vagy nem tudom, minek nevezzem. A, a, a kérdés a finomságát azt teljes mértékben értem. A helyzet csöppet sem finom. Papírt nem kaptunk. A, a dolgok... Szóval az az érzésem, hogy a papírt akkor fogjuk kapni, amikor Értessetek róla, hogy másal lett a munkahelyem. Tehát de ez itthez done itt állapot, nem? Tehát, hogy elvégeztetett? A, hát, én nem nagyon emlékszem mostanában arra, hogy kormányhatározatokat csak úgy rögtön megváltoztattak volna. Ezeket akartak szüntetni. 2017. Erről szerettem volna ön kérdezni. Azért az, az kérdeztem, hogy nem tudottál róla. Hogy... Akkor nem volt közlöny, nem volt határozat, voltak hírek, és lehetett menni ide-oda, még tám volt is. Akkor is pont a Veritas-ba akartak betolni. A Veritas uh, intézet igazgatóját, szakásándult, professzort uh, ismerem, még az egyetemen találkoztunk. Egyszerre például egy speckolon ültünk, a, bár ő azt egy vagy két évfolyamon fölöttem járt. Szóval, de közben is többször voltunk munkakapcsolatban, úgyhogy én akkor szépen elmentem a Sándorhoz, és megkérdeztem, hogy mégis mit tart erről a dolgról. Beszélgettünk, és, és az értésemre adta, elmondta, hogy ő ezt nem támogatja, fog is tenni ellene, és tett is. Nem is történt akkor semmi. Nem is történt akkor semmi. Nem is nem sejtette. Is ne haragudj, hogy én neket kérdezek. Egyáltalán nem gondolom, hogy az ön szerepe aktívan bármilyen szinten ebben a dologban közéhetően. Közé annyira szeretném megérteni ezt a logikát. Ugye 2000... hát nem, nem egyszerű ez a logika, igen. Az első Fidesz KDMP kormány alatt önök elvesztették az állami támogatásukat. Igen, de akkor nem nyúltak a szervezethez, akkor ez egy önálló közalapítvány volt ez az intézet, és azt a négy évet túléltük állami támogatás nélkül nagyon nehezen, elég nem, szóval nagyon nehéz idők voltak, de ez sikerült. Nagyon különböző forrásokból, állami forrásokhoz is pályázhattunk, nyertünk is egy elég komoly összeget, amit egy projektre fordítottunk, meg a, az intézmény fenntartására, de segített a soros alapítvány, más nemzetközi alapok, stb. stb. Aztán, amikor 2002-ben egy újabb kormányváltás következett be, akkor a, a megyesi kormányzat visszállította ezt, a, ezt az állami támogatást, és ez egy hát szimtontikus eset volt, ha elmondhatom, akkor ugye meg akarták vonni az időközben, a 98 és 2002 között létrehozott, sőt 2002-ben avatott terrorháza múzeum és a hozzá kapcsolódó történeti, hát úgymond műhely állami támogatását. Én akkor írtam egy nyílt levelet két képviselő barátomnak, hogy akik jegyezték ezt az indítványt, országgyőzség képviselők voltak, hogy, hogy ezt vonják vissza, és hogy ne, ne az legyen, hogy minden kormányváltáskor az első teendők egyike, hogy az előző kormány politikai ellenfeleink, vagy mit tudom én, kicsoda által létrehozott intézményeket legyaluljuk, visszavágjuk, korlátozzuk, és támogatjuk a az úgy mondom ilyenket. Uh, és akkor ezt uh, és akkor ezt ők uh, nem könnyen egyébként, de nagyon pipások voltak rám, hogy miért szólok én ilyenbe bele, uh, ezt elfogadták. És ez egy, uh, ezt a gesztust a, annak az intézménynek az akkori vezetője, ezt nagyon értékelte. Uh, hát a uh, most ilyen, ilyen fajta gesztusokra nincs is lehetőség, hiszen eznek még parlamentáris vonulata a Sinten. Ez egy más ö, módszer. Ezt intézni egy ö, kormányrendelettel. Csak hát ilyen dolgok is történtek. Amikor azt De mondja, egy, hogy... Tudod, meg. Semmi baj. Amikor nem. azt mondja, hogy el kell taposni mindazokat, akik nem az udvartaltáshoz tartoznak, meg kell szüntetni a szabadságköreit. A, igen, ezt, ezt mondtam. Igen. Mert hogy tudjam, mi ebben a fájdalmasan ilyen tetten érhetetlen, tehát hogy egy olyan valóságban turkálunk ebben a pillanatban, ami, ami talán létezik, talán meg nem. Emiatt ezt nagyon fájdalmas egyáltalán beszélni is róla, mert hogy, mert, hogy effektíven nincsenek kimondva döntések face-to-face -face arcból arcba, mondjuk önök felé, tehát az, hogy a magyar közönyben megjelenik 47. kefele vonatban, az nagyszerű, tényleg, valóban nagyszerű, csak ember legyen a talpának, aki megtalálja a sorok között az igazságot, de, de, de, de hát ugyanakkor tehát az ember elkezdik mutatni az okot, és akkor már, már itt tart, amikor végigveszi ugye azt, hogy kormány elveszi az állami támogatást, a második az önállóságot, a negyedik pedig burkottan bár de megszünteti önöket, és akkor azt mondja, hogy, hogy mert hogy szabadság, mert hogy nem tud másra gondolni, mert hogy nem tud kivel beszélni, nem tud miről beszélni. A... Én, én nem azért beszéltem a szabadságról, mert, mert nem tudok másra gondolni. Aha, akkor miért? És, és mert ez az egész történet természetesen nagyon kicsiben. Itt végül is tíz emberről van szó, meg meg 25-30 év munkájáról szorozva 10-el szól. van ez, ez semmiség rendben ez van. Belátom, de ez valóban a szabadságról szól, meg arról, hogy, hogy hogyan képzeli el a mai kormányzat, minden jel szerint, ezt az egész szférát, amiben a kultúrát, a tudományt művelő emberek dolgoznak. És ha és kimondva, persze, hát ilyen szót, hogy udvari, meg, meg, meg eszélék, hát ilyeneket nem használunk, ez egy postmodern kor, az pedig egy szinte premodern fogalom, az valahol véget ért a 18. században. Pedig hát dehogy ért véget, a, a akik ott vannak a kormányzat körül, és a feladatukat különböző emlékezet politikai és politikai tézisek alátámasztásában megzenésítésében, vagy csak az azokhoz való igazodásban látják, azoknak nincsenek gondjaik, míg a másik oldalon, ugye ha nem, nem mi vagyunk itt a fontosak, nagyon megtisztelő, nagyon megható, hogy ennyien figyelnek ránk, de hát azért itt van egy 5000 fős hatalmas konglomerátum, amelyik mindenféle tudomány, természet, alkalmazott alkalmazott tudományművel Magyar Tudományos Akadémia kutatóhálózatának hívják, amelyik egy ugyanilyen helyzetben van, csak sokkal gyorsabban zajlik le minden, mint egy egy év alatt pont kerül majd a végére. Ugyanak még nincs vége, de a mi sorsunk modellált a húsz év alatt ugyan, és mikroméretekben alig észrevehetően időnként a figyelem középpontjába azt, ami ott történik. És ennek a, a 5000 fős hatalmas tudományos felegvárnak, az a legnagyobb problémája, mert ezek a hatékonysági, eredményességi és egyéb érvek hajuknál fogva előrángatott, és a valóság, ha a, hát köszönő viszonyban sem lévő érvek, a, rengeteg mértékadó erről számozott száfolata van ennek, ezek kiválóan dolgoznak, ezek az emberek, ennek az a problémája egyedül, hogy autonóm, hogy önálló. Én Ó, Istenem! A szabadság körülményei között, szeret dolgozni, mint ahogy a tudomány azért valljuk be, ha igazán ad magára valamit, akkor ez szabadság körülményei között dolgozik. Én pusztán ezért ebben az összefüggésben beszéltem a szabadságról, és a javaslatom, hogyha ezek a nagy intézmények amelyek tiszteletre műtő múlttal rendelkeznek, és el szabadság körülményei között dolgoznak, önrendelkezési joguk van. Benne az emberek úgy érezhetik, hogy elmondhatják a véleményüket, vitatkozhatnak, stb. Ha ez nem lehetséges, akkor a társadalomnak kell tenni valamit. Nem a fal menni fejjel, meg semmi ilyesmi, és... Nem, nem hívok fölé senkit semmire, csak azt javaslom, fontolja meg, hogy ezeket a kisköröket, a beszélgetés a véleménycsere, a közös tevékenység... Arra gondol, hogy a szellemi a góra? Tessék! Arra gondol, hogy szellemi agóra. a góra? Például ilyenekre? Igen, igen, igen. Tudom, hogy nagyon nehéz egy források hiányában, meg azért jó tenni, hogy jó, hogyha vannak szervezeti keretek, de hát, hogyha ezek lehetetlenné válnak, itt a jelek ezt mutatják, akkor, akkor el kell gondolkozni azon, hogy milyen alternatív lehetőségek vannak. Én 32 éves voltam, hogy visszatérjek erre a rendszerváltásos dologra. 32 éves voltam akkor, már nem gyerek de azért még elég fiatal. Viszont visszatudtam emlékezni arra, aminek úgy kicsit a peremről, nagyon-nagyon nem közelről, de azért tanulja voltam, és láttam, és tudtam róla, hogy hogyan szervezte meg magát egy szellemi kör az 1970-es évek végétől demokratikus ellenzéknek nevezte magát, akinek nem volt állásuk, ha voltak, akkor kirugdalták, őket onnan bevonták az útlevelüket. Ugye mindez a Napsugaras-Kádár korszak utolsó bő egy évtizedében történt. De ők mégis megteremtették a hírek, az információk, a kulturális javak cseréjének, forgalmának a feltételeit, beszélgettek, ezeket egy meg lehet korlátozott nyilvánosság számára, névvel, címmel, hozzáférhetővé tették, ez egy modell. Modell mire? Hogy mit lehet tenni. Aha. Öm. Hú. Oké, akkor mondom, mondom azt, amire gondolok. Igen? Elég ez? Ön történész. És most, amit elmondott, azt a filosz mondta el, a szellemi gondolkodó, de történészként mit tapasztal? szoktak -e elegek lenni ezek? A, hát nem nagyon szeretném elválasztani a gondolkodó magamtól a történést, mert ennek olyan nagyon nem, nem látom értelmét. Szóval ez, ez, a, ez az én javaslatom, úgyis, mint történész, és úgyis, mint, mint akárki, hogy mi szokott elég lenni? Egyrészt ezt előre soha nem lehet tudni, mert ugye a történet példázata az mindenkinek a rendelkezésére áll, és van egy régi közmondás, latin közmondás, hogy a történelem az élet tanító mestere. Ez lehet, hogy annak idején igaz volt. Az biztos, hogy a modernitás korában, meg ami azután van, amiben élünk, a, a feleséget tanul a történelemből, nem is nagyon érdekli az embereket, mind kevésbé érdekli embereket a történelem. Én tanár is vagyok egyebek mellett, és, és látom sajnos, hogy, hogy hát nagyon, nem, nem nagyon nem nagyon érdekes ez már. Amikor én jártam egyetemre, most nem akarok itt. A régen minden sokkal jobb volt példákkal élni. Valahogy más volt ennek a dolgok a tétje, ezzel szembe kell nézni. Hogy mi szokott elég lenni, azt, azt soha nem lehet előre feltenni, mert nem lehet tudni, hogy mi elég. Azt senki se gondolta mondjuk 1979-ben, hogy 1989-ben nem ugyanaz lesz, mint akkor. Én biztos, hogy azt gondoltam. Hogy ugyanaz lesz, sőt, ugyanaz lesz, amíg élek. Erre 32 éves koromban a világ megfordult, és akkor tényleg azt hittük, nagyon sokan, én minden esetre biztos, hogy valamilyen normális, észszerű és szabadság ellen szervezett társadalom épül itt fel, ennek megfelelő politikai rendszer, meg gazdasági lehetőségek. Nagyon nehéz lett, de az értelmek mégis nagyon sok értelme van. Egy darab így is nézett ki, legalábbis én úgy láttam, aztán a dolgok elromlottak, és majd egyáltalán nem így van. Sajnos. Eddig persze, illetve Filoszakértől jó, ne válasszuk el a történést. Most az embert kérdezem. Na, hogy történelmi szempontból valóban ez a 20-30 év, meg ez a cirka, nem is tudom mekkora szellemi Sze szellemi tartalék, ez nem is tudom, talán egy tolvonás, vagy egy pihelendülés, de hát ember, ön egy ember, de most hogy éli meg ezt, ami történik? Hát nagyon rosszul élem meg. Igen, nagyon rosszul. Uh, most például itt ülök a dolgozó szobámban, ahol 25 évet töltöttem el. És szemben van egy könyves porc, ami mint azok a könyvek, amik uh, otthon nem férnek el, itt megkertek a munkához saját tulajdonom, most nem számolom meg őket, de ez egy ezres nagyságrendű kis minikönyvtár. Ez ugye azért a testemre van szabva, aztán itt van, vagy öt könyvem, kutatási anyaga, meg, meg jegyzetek hozzá, fél durák régen, fénymásolatok, újabban, print autok -ok, ilyesmi, biztos mind ki kéne dobni, mert már, már amit akartam, gondolom, megírtam belőle, és mégis itt nézem, és azt gondolom, hogy ezt el kell vinni valahova, azt nem tudom, hova vinni, nincs hely. És akkor most kerüljön be valami raktárba, akik átveszik, vagy én vigyem egy raktárba, ahová aztán oda se nézek, vagy, vagy szóval csináljak vele, dobjam a kukába. Ezek ilyen, ez teljesen gyakorlati. Egyébként nem ez az egész, nem, nem szeretném, hogyha nem szeretek panaszkodni. Nem, itt, maga nem panaszkodik ebben a pillanatban, én legalábbis. ezt úgy érzékelem. Én kérdezem, paskodok, ön válaszol, a praktikumról beszél. A probléma, az a problémám, hogy itt van kilenc munkatársam. Uh -huh. És a kilenc munkatársam, hogyha nem akarnak ott az újjáján dolgozni, mert azt nem akarják vállalni, hogy akkor mi lesz velük ez a én problémám. És uh, tulajdonképpen semmi más nem foglalkoztat most, hogy uh, azon kívül, hogy, hogy velük lesz. Visszahívom önt a jövő hétre? <gül> hát, lesz valami? Nem. Ha a személyes véleményemet kérdezi, nem hiszem, hogy történik. Hát, én valami? Tartott tőle. Akkor? Hanem nézzük már meg azt akkor, hogy mi volt ez a munka, amit eddig elvégeztek. Minek lehetne a dobozokba búcsút mondani, meg a raktárokban búcsút Szépen. integetni neki. Köszönöm, hogy itt volt. Jöjjön vissza. Köszönöm a lehetőséget viszontlátásra. Viszont Rájnerem János történész volt, most 17 óra van. Engedjék ma meg nekünk azt a könnyebséget, hogy próbáljuk meg folytatni a 117 percet, és ígérem, hogy bepótoljuk Berényi Attila. Hészre híreit.